Capitolul 15. Procesul de rebranding Pe măsură ce se dezvoltă compania ta, îți dorești să țintești un public mai vast, iar brandul trebuie să reflecte asta. Un exemplu la îndemână este al unei companii consacrate care folosește rebranding-ul pentru a atrage generația Y. Una dintre companiile care a făcut asta cu succes este Adidas. În ultimii ani, comerciantul de articole sportive a câștigat o cotă semnificativă de piață în fața concurenților Nike sau Under Armour, atrăgând segmentul în creștere al hainelor inspirate de echipamentele sportive, atât de popular printre membrii generației Y. Cheia succesului, centrarea exclusivă pe marketing digital și strategii de influențare de brand. În cazul în care industria ta a fost perturbată de tehnologie, rebranding-ul te ajută să ții pasul cu concurența și să te poziționezi ca o companie de avantgardă în noul mediu. Sau poate că schimbarea nu este neapărat indusă de tehnologie. Noile tendințe în preferințele consumatorilor fiind cele care îți afectează industria, cum ar fi noul val de produse organice și produse locale în industria alimentară. Afacerea s-a schimbat semnificativ. Fuziunea Yahoo! AOL aduce multe schimbări de branding, inclusiv un nume și o siglă nouă. Poate compania ta a pivotat și a extins liniile de produse, a accesat piețe internaționale sau a fuzionat cu o altă companie. Brandul tău trebuie să reflecte aceste schimbări importante, nu să fie lăsat să reprezinte vechea identitate a companiei tale. Când companiile sunt la început, nu este ieșit din comun să aibă un branding nepotrivit. Dezvolți rapid o siglă și creezi alte elemente ale brandului treptat și la nevoie. Cu toate acestea, pe măsură ce afacerea crește, o abordare mai organizată a brandului ajută compania să aibă o imagine profesională. Până și gigantul în tehnologie Microsoft a avut o perioadă în care a folosit iterații. Mai există și varianta în care, după o prezență îndelungată în afaceri, brandul tău să nu mai fie la fel de actual pe cât ar trebui. De ce vrei un rebranding? E important să-ți fie clar motivul pentru care faci rebranding. În felul acesta te asiguri că rebrandingul merită efortul și va aduce afacerii tale rezultatele așteptate. Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu reflectă realitatea companiei tale, gândește-te de ce ai în vedere rebrandingul. Poate e o problemă mai profundă a companiei, cum ar fi o nepotrivire a produsului cu piața, care nu poate fi rezolvată prin rebranding și trebuie să încep cu strategia de afacere, iar apoi cu strategia de rebranding. Strategia și sfera rebrandingului, câteva modificări sau schimbare completă Odată ce ai decis că rebrandingul ar avea beneficii semnificative asupra companiei, e timpul să stabilești gradul și sfera acestui efort. Gândește-te care nivel al brandingului este cel mai logic, în baza motivației stabilită anterior, renoire, o siglă diferită, sau rebranding de la zero.